Ya temos outro lado do fio telefónico a Xurxo. Vamos muy a bien. vamos a saudar. Moi boas tardes, Xurxo. Boa tarde, Ola, eh, Xurxo. Aquí teño, Hola, yo, teño meu carón a Cote tamén. Moi ben, moi ben. Cote está aí da, dando callos, outros temos que estar desde a distancia. Bueno, <risa> bueno ta, é como se si estiveras connos coaquí sentados na <risa> mesa. Directamente agora as te, novas tecnoloxías axúdanos para poder conectar contigo facilmente. Sí, de sí, verdade sí, sí, que te sí. agradecemos muitísimo. Sei que no, tamén, tamén tamén estás ocupado tamén estás ocupado que este é pouco momento pero bueno, eh, eh, antes tivemos precisamente Artur eh, estuvo nos comentando o, o a súa opinión con respecto aos ensaios que ele facía co, co, a xente que vai a actuar o día 10 de decembro no liceo, e nós queremos xe preguntar a ti como profesor tamén que eres de, de, neses ensaios que se están a facer cual é a tua impresión que, que, que nos podes dicir Bueno, así a nivel general Eu creo que está todo bastante avanzado mm. Pero sí que é verdad que de, O paso de dar de, de empezar a montar o espectáculo A que as cousas empezasen a funcionar Pois pues, deu nos traballos, eu creo, todos E sí. agora, bueno, xa creo que estamos xa máis contentos E máis tranquilos de que xa empeza todo a, a A funcionar A rular, como díñe sí, sí, aquí Bueno, eh, escoito que te digo eh, eh, Que pensas do, do, dos alumnos do, Dos que estamos aí intentando Mandar eh, de... algo Home, eu creo que a xente está dando unha, unha boa resposta ah. e, Sobre todo desde o momento en que a xente viu que, o que era o espectáculo en sí Porque uh -huh. ao principio era todo pensado como Ahora eu actúo aquí, pero non sei moi ben que vou facer Eu actúo no outro lado e non sei moi ben E ahora que empezou a xente a ver o que é o espectáculo en si sí, a, a nivel grande uh -huh. Eu creo que a xente que agora eh, está moito máis motivada e Realmente está dando pois, todo o que pode, home siempre hai excepcións e todo, pero, bueno, creo que a xente, en general, está está aportando moito. C Cote, tú tiñes algo que preguntarlle aquí a Xurxo, de decirle, oi, vos facedes un equipazo, os profesores que estades aí, non? Pois pues sí, a verdade é que nos conocemos para esta ocasión, e a verdade é que congeniamos moi ben, e temos as ideas, son todas, por un, van todas por un mismo camiño, y eh, eh, nos apoyamos los cuatro y eh, pienso que el equipo funcionó funcionó sí. funcionó muy bien sí, pero sí, son claro. unos profesionales como a copa de un pino, ¿eh? Os tres. os tres, non? Non, bueno, non, non, os, os tres non. Se si, si somos, somos os cuatro, porque <risas> eh, a, a, a silla se, se coxease por algún lado, ah. eh, xa, xa, non iba, xa non iba o teo adiante. Non? Está ben, está ben. Bueno, sí, sí. Eh, Xuxo, estivemos falando <risas> un momentinho precisamente con Artur, eh, dicernos que, que, que, bueno, que ele está encantadísimo. E, e, e ti, mm, mm, que, que opinión lle das? Qual é a tua sección no, no, ne, neste... neste aspecto de como profesor. Fai un traballo que a parte musical, mm. eh, os arranxos que se fan sobre as sobre as melodías que se decidiu interpretar, despois, mm. bueno, en, en, en cousa, eh, no tema do baile, por exemplo, pois falouse de tal baile e eu fago os arreglos sobre sobre as pezas que se tocan, mm. os, os arreglos da banda de gaitas, da orquesta, mm. bueno, dos diferentes digamos tipos de agrupacións que mm. que hai, que hai No espectáculo é que que recolle un pouco todo o que había en Galicia pois nise momento, e incluso pois pues, momentos anteriores. M música, creatividade ao e novidade tamén nesa creación musical, non? Sí, a ver, hai un, hai un pouco de todo, de, desde as cousas máis tradicionales, uh -huh. ou, sei, ou máis antiguas como podía ser o gaiteiro solista, sí. pasando polo cuarteto, que xa foi unha creación posterior, a charanga, a incorporación de instrumentos das bandas de música, uh -huh. unha especie de orquesta dos anos 50-60, e xa o máis reciente, pois, a, a banda de gaitas. Uh -huh. Un traballo importante tamén eh, a coordinación que fai Cote eh, eh, <risas> a elección do, do, do bestiario non, Cote? Sí, bueno, vestiario, elixímolo precisamente entre Surcio y el Maíseu, que foi o que nos tocou o tocou elixilo ese día. Pero pero bueno, ahora sí, o tema de vestiario, do que vaya a parar a cada unno, eso que estou levando eu esa parte, eh, toda esta etnografía. Eh, bueno, que o que se trabaja un poquío por detrás, todo por detrás, o que no se ve. Por eso, por eso hablamos con los directores, ahora ¿no? ¿No estamos exactamente <risa> con <risa> directores <risa> casi nunca se les ve, los cuatro directores estamos hablando. Sí, o, si, si es que un podía estar porque parece ser que estaba está precisamente actuando ahí. Volvouche a repetir lo que le a Artur, que non somos talismancos persoas que entrevistamos por lo tanto xa sabes que na, na, na, na próxima intervencións que terás xa verás que terás muitísimo éxito e tanto que sí e ademais se pode haber algún premio polo medio Pois, pues a ver, a ver, a ver se si hai algún premio a ver, pa, tan, a ver. Pa, tanto para directores como para participantes y, eh, sí, la, sí, pues, sí. En esos cuatro en ese xero non no, no, no metemos lo que sí é certa é que, que para non ser un prazer e un honra enorme contar con vosotros e darlle información a nosos ointes e seguidores, que hai moitos non somentes aquí, sino tamén no exterior Temos, sí. acaba de decirnos precisamente desde Brasil ah, unha persoa sí. va, va desaten moitísimo moito éxito eh, de, de, de, a ver se nos Suiza de, que tamén nos ven desde de Suiza, Máximo e Mercedes tamén nos están a escoitar que seguro que vamos a divertirnos en ese día 10, pero ao mesmo tempo o nerviosismo tamén o temos non, Cote? Hombre. Hombre, o nerviosismo xa estou cos pelos de punta xa fai bastante tempo e según se vai aproximando o día pues máis todavía sí, sí. eh, Imbla, quedan cousas por facer quedan cousuñas por facer eh, estamos aí traballando aunque non estemos xuntos estamos todos traballando eh, constantemente en este tema eh, Cote, sí, dime poderemos tomar un chupito antes, eh, de, antes de empezar No, no, tengo, ten bueno, preparado para el próximo ensayo, que se pabe. Chao, metido en una bolsa pa próximo ensayo, no olvidarme olvidadme, porque prometido de deuda, por pues vale. lo prometí, vale. ya li va Vale, vale. Bueno, o, o, según Di está diciendo precisamente Xurxo eso sí. la, final, ¿no? la actuación, sí, el Di pero al final, ¿verdad, Xurxo? Sí, sí, al final después ya podemos relajarnos, y ya podemos Tomalo tomar un pito o cerveza sí. o, que, o que que ir a cada uno. Está bien, está bien. Bueno. Hasta el momento Necesitamos concentración eh, total Algúnha creatividade tú na, na, na música tamén existe, non? Si, sí, eh, na, na parte de banda de gaitas hai algún, algún tema que fixen especialmente pesta, peste edición hai unha alborada que se chama Alborada dos mundos, de feito Si sí. Eh, e despois, bueno, en arranxos, ou sea, en algúns das pezas que se tocan, pois eu tratei de arranxalo para tamén uh -huh. que pose algo eh, novedoso é dicir, unha uh -huh. vez que facemos un espectáculo destas de características, pois que teña esas propias ou polo menos arranxos propios vale, vale, pois uh, non te no. podes quitar a música da cabeza sí. estás no. toda semana pensando na música, calareando a música toda esa maravilla pues, que fixou aí pues, estamos sí. todo estamos todo o día pensando sí. En, sí. en esa música pois pues tenemos que aproveitar a súa sabenza e, o, e a súa profesionalidade para que venxe enviar un, un, unha música que, que temos eh, aquí, que nos envió un amigo, eh, que podía a ser a arranxala, arranxala para convertila en, en sintonía do noso programa. Ah, sin problema, Con, eh, contai comigo No que poida axudar, sin problema ningun. Pois pues ah. echa mandar por WhatsApp para que as coites. Eh, é unha unha peza que creou un neto dun amigo como un, gran, un grande amigo que temos aquí que se chama Quique e o neto chamábase eh Non me acordo agora como se chamaba o neto eh bra no bra iso algo así o bueno, xa te direi é exactamente e mandar e entonces esta eh, está está, xiao, fei sí, está feita en eh, en, en piano sí. pero ten unha cadencia bonita é eh, eh, sencilla sabes as sintonías son cativiñas 30 segundos sí. ou 40 segundos é sí, igual sí. pero o suficiente como para que que ti ao mellor podes lle Outro pues, eh, otro bolo. Encanta, encantado, de de axudarvos se podo, si se si facelo. Sí, sí, sí, pues, agradecerche eh. moitísimo. Non queremos incomodarte porque sabemos que tiña que que tes eh, ocupación daqui a un bocadiño. Que que chemos che, che, a tocar un pouco. Que eh, agradecémosche <risa> moitísimo no, eh, a vos e eh, eh, desexámosche moitísimo éxito. Moi ben, moitas gracias eh, sobre todo moitas gracias por dar por darlle voz unha voz máis a este este espectáculo que Bueno, que mérito de todo espero sobre todo da xente a que se vai a que son semigrantes. Muy, muy ben. Todos que, sali que salistes de Galicia, ao final, pois, sí. darlle voz este, este evento, e sobre todo pensar que, quando es... se empezou con esto, unha persona dixo, esto levámono ao liceo, e vai ir ao liceo como mm -hmm. como sitio tan tan emblemático, emblemático pois, sí. ten, ten moito mérito. Eh, Tanto, lá dancervos a vos tamén. Pois... Muitísimas grazas. Cote, que que foi un placer estar contigo esta tarde. Volveremos igualmente. A, volveremos a partir. Volveremos a facer o os xoves e o sábado que ven yo hai que darlle caña. Hai que darlle bombo. Va, si, sí, si, sí, hasta o sí. 10 temos tempo de, de repetilo. Vale? Exactamente, exactamente. Muitísimas grazas, eh. Vamos a despedirnos Veña. con música pois, hasta logo. Chau, chau. Chau, Adiós, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, Conte, gracias.